Втім, власний круг не журиться. Рішуче і бережно тримає пару дитячого спортивного взуття. Сторінка 178. Біль душі можна сприймати по-різному. Закопати якнайглибше, сховатися за маскою вдаваного благополуччя, витерти із пам'яті або задрапірувати – але куди заховатися від себе, від своєї совісті? Чи загоїться рана, засипана товстим шаром забуття? То, може, варто, як би це не було важко, дістати той біль на поверхню, вилити, виплакати, спокутувати, аби жити далі. Мій біль, мій гріх, моя совість. Я дістаю мій біль з глибин душі, я ділюся ним із вами, я гірко розкаююсь і молю про прощення. Сторінка 179. Виступ. Тема, якій приділено увагу в цьому розділі, надзвичайно важка і болюча. Мало знайдеться жінок на землі, яким за життя пощастило уникнути тяжкого гріха, що волає про помсту, злочину діто вбивства в своїй утробі. Не так давно людство усвідомило, що аборт – нелегка медична операція, аналогічна видаленню хворого зуба чи запаленого апендикса, Аборт – це таке саме вбивство, як і позбавлення життя народженої людини, бо навіть більш цинічне вбивство беззахисної душі, яка не те, що оборонитися, не має змоги навіть сказати слово на власний захист. Більшість жінок воліють не заглиблюватися в цю тему, аби не ятрити собі душу, не ускладнювати життя. Однак це тільки поглиблює відчуття провини, заганяє той біль у глиб душі, і все життя надмірним тягарем гнітить душу, не даючи їй піднятися над земною суетою. Ця поема спроба достукатися насамперед до себе самої. Щоби усвідомити власну відповідальність і відмолити скоєний гріх, а ще застерегти, попередити, не допустити, щоб інші жінки, навчені чужим гірким досвідом, повторювали такі непростимі помилки. Адже зародження нового життя це вже послана у світ Господом душа, усвідомивши це, хіба посміє жінка підняти руку на своє немічне, ненароджене дитя? Сторінка 180. У цій поемі я спробувала провести аналогію між кривавим шляхом на Голгофу Спасителя нашого і коротким буттям, приреченої матір'ю на загибель душею ненародженого маляти. Написання поеми стало доленосним для авторки. Чому? Відповідь на це запитання в епілозі поеми. Життя – дорогоцінний божий дар. Лиш він дає... Лиш він забрати може. Та люди нехтують тим даром, що ти дав. Зате прости їх і помилуй, Боже. Ти розпочав колись свій хресний шлях, Взяв всіх людей гріхи собі на плечі, І той найтяжчий гріх в усіх віках, Убивство в лоні матері малечі. Ісусе, передвічний син отця, Ти ненароджених на хресній їх дорозі не залишай, Будь з ними до кінця. Самі пройти той жах вони не в змозі. Від них відрікся цілий білий світ, їх рідні матері й батьки вбивають. Не жити їм щасливих довгих літ, Про порятунок душі їх волають. Про чисте діво, у небесний рай прийми хоч ти скалічених цих діток. І заповідь святу, не убивай, нагадуй повсякчас усьому світу. Сторінка 181 Стація перша. Вирок смерті. Як Ісуса, про якого навіть Понтій Пилат сказав, не бачу ніякого гріха на цьому чоловікові, було несправедливо засуджено на хресну смерть, так і безпорадне дитя, яке ще не встигло народитися, безгрішне і невинне, прирікають на болісну несправедливу загибель ті, хто мав би йому радіти, любити і берегти, як найдорожчий скарб. Ну от і почалось моє життя, клітиночка, що ділиться, зростає. Під серденьком мами я дитя, хоча вона про те що й не знає, я щастя.